ڈا دی دا ملاوی دو پتہ یا ساتھ ای اشاہ سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز دکان نمبر تائیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیرر اور سوالی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-114 دے زکر در کردی چھو تبا توحید منی و تبا قرآن منی پیدا کردی دی دا علمه البیاد فیہا فاقیاتون فدی دی وان نخل ذات الاکمام او کجور دی چھ کسور والدی داس انداز کی پیدا کردی چھ پٹی و محبوز والحب دل عصد والرحان او پیدا کردی اگور دانوتا والحب او, ذو والدي أو والدي دا دانه ذلعسبه چې بوسو ولدي او او غلی ولدي دانو ولک دا دانه خو په هغه کې دنه برخه ځانره تنه په کې او په هغه کې میوې شته درشان په هغه کې د ساروه خورایشتار انسان خورایشتار په هغه کې د خوشبوې سامان شته نو پیاو دانہ کې وسوګ دم را کارخانه را جمع کی دا دانہ را کې دا کارخانه ده چې ور پاغه کې لړګیش تا پاغه کې او پاغه کې میوې شتا ګولونه شتا څومره پیدا کړې ذل عصفه و رہے ها صبا کې بوستي پاڼې وا د سارو اورا کې اوره غلط ژبانه نه کړې یا خوشبو یې دا چې ګولونه پیدا کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا دُو كَذِّبَانِ فَسْبَكُمُوا نِعَمَتِنُو دَرَبْتَاثُو دَرُوْغَ وَاِدْوَالَا نا چا تاوی؟ نا پیدا کرده دا بل وصر سوک دی دا وصر جنات تی دا غی ذکر قرآن و مجید ورپس ایک د دا انسان دا پیدایش ادا جناتو ام اختصر خو پو لیلعنام که ذکر شوی پیدا ک نغورا دله پیدا کړل دمر مهرا باندې جنازل کړه قران دې اپه دا کړین سان دې او خدله ورته بیان دې او نور څنګه مه تاو ګورا نو تارا دې په حسمان دې روان دي کنه طرف پکې ناراضي اځا دنیا کې داونه ګټي داو مل لا تجذدي اسی فت یسجدان او بیاو قرآن پیدا کلی میزان دی. او دا غیب بارک دا اللہ صن فرمان دی چیو سیس کی با کمین راولی پس با کمونے امتنو در افتاسو در روگوه دوارا نو دا غیب تغزیب اثر سلی غافلیه دا قرآن نا مخالفیه دا رحمان. تاسو دم را پو نشوے عاماتو بی قدری و مقرآ دا اول عنوان دا توحید او دا قرآن نو سره به ذکر کو ات دا اعلاء بارکی مفسرین ذکر کی چه دا دی معنی سر دا نعمت ابن جریل ذکر کړي خودل تا تیزی صورت کیو بوری نا سا قدرتون دی سن عمتون دی سا وساعتون دی طاقتون دی نا غوی چردی دا هر دی سر مناسب خپل اخپل معنی نو دا بڑی را نا بو کو تو سیت خو شهو القران مولانا رحلمین صاحبو چا رکړو هر یو سره خپل خپل معنا همو ما مختصر کوغه معنا چې مفسرین وکړي د دې نعمتونو چې اساسه یې نردغه بو مشکل دی لگا نو تاسو به کوم نعمتونو باندې ناشکری کوی خلق الانسان من صلصال کل فخر پیدا کړی دی انسان داغه خورنا چټنګې ځونکې دا و شاند کاودري و شاند ټیکري فخر وقلقل جنو من من مرجم او پیدا کړې پیري مشر په پیرانو نکد جناتو داغه لمبي زورنا مارج خالق الله دور داغه نه پیدا کړې دنیا چې قومو نذات ته شوي دي بادبخت او غافل چه غیر دا بازو خبرو نه انکار کرده لگر پیریانو نه انکار کرده او ترنن تاریخ چه غیر کم زور لگولدن حقیقت یا بھولن دی رسیده دی دا وجه دار چه او قرآن منگا او صرف خپل عقل کسروان دی دا وجه چه بیاد عرش نوم انکار کرده اقا اکبر اله آبادی ویلیو کیاو کر کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوئے عزیز؟ کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوئے عزیز؟ کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوئے عزیز؟ جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملا دی اللہ عرش سنگا منی چی کیا نقشہ ننا ملاو شوی آود اللہ رب العزت دی قدرتن تخبوری نکنہ اوگورا انسان پیدا کردی نور سر ایویلی دی چی پیریان ام پیدا کردیو فب ای اعلی اردب کما تو کذبان فس بکمو نعمتنو در افستاسو تقزیب پیریان یک انسان اغافل ید قرآن نا مخالف ید رحمان دم رساسو جرعتو کو چیغا نعمتن اشتاو برسول اغا یو دانی جتاسو لپیدا کردیو اغیت اغسو چوکے اغایت اغسو چوکے ویلو اغا شاعر ما یمبت الحب فی الترا فیصبحو منه البقل یحت الزرابی ویخرج منه حبه فی رؤوسه ویخرج منه حبه, حبه فی رؤوسه ففی ذاک آیات لمن کان واعی دانی تو گولا پا غلام زرغنا کلی او چسار لگو گولی پیدا کلی پرکارې ته پیدا کړې تازه او لاړې اخطارې آداني نه د غټو پیدا کړې نو پدې کې دا چې د پار د لاینده چې څنګه په او کې اورې دلی او سوچې خبره ذهن تک زولې شي نو غور دې نعمتونو ته دې قدرتونو ته ربول مشرقاین او ربول مغرباین رددې د مشرقینو او رددې د مغرباینو محکم جوړې جوړې ذکر کړې نو دې پکې هم ډېر لو تفوق مشرقونا مغربونا یادن ورعو دستقمی زان زانده یادن مصمونو پلیحات سره چکلی ویوزی کلب البزده فب ای اعلی ارد بکماتو کذبان بس بکمو نعمتنو در افستاسو تکزیب کوا اجوارا انسانان یکا پیریان نخافل ید قران نمخالف ید رحمان دا خودتا صداقی اصرخ کارک کنا تکزیب سره قران تن رازیه ذا رحمان خبر نوري هذا غصر دشمني كي بل نعمت وقدرت وغورا مراجل بحريني يلتقيان روان كريتو در يابون شه يوزه روان دي يلتقيان غوان بان دي روان دي هذا زنو كي باينهما برزق الله يبغيان قميان زاقه دوالو كيه پارده دا شه نه يوزه كيه نرولي بو يوبل كداد بو يوزه شوه اتفاقه کره <تصفيق> نبيا خبا لوه نخصانو او برشویخو ملکولو بیتباسکلو نداوم یولو نعمتی فب ای اعلی رد بکو ما تکذبان فسکم نعمتنو درابستاسو تقذیب کوا دوارا انسانانی کفریان نغافلی اد قرآن نمخالفی اد رحمان دمرا تاسو بجرعت کیا یو نعمتی تاسوینا شکری وقلا یخرج او قیمتی کانی روزی داغینا اللؤلؤ جواہرات والمرجان او ملغلری تاسم ردوین اعمدتی فب ایئی آلاء ربکو ما تکذبان قصبکم و نعمتنو ربستاس و تغذیب کرو دعا نو غافلیت قرآن مخالفیت رحمان او نمانی تاوحید و دا, دا بہتر عنوان چیز کنر ولى تعذيب کوي بل نه امت اوورا دولو صفوره دلائل عقليه وله الجوارل منشاته دلاده پاراګه کښته دی ډاکې کولې شوي په بحر کلاعالم او دریاب کې پشان د غرونو داسه کښته دی چې د غرونو پشان هکاري ناتګ چې باندې جوړې کړې دي او دا باندې چې جوړ کړي او دا چلیه ورله توک دا ټینګ کړي چاري دا ام دا اللہ دو نعمت دی اپا غیبان دی سمرہ کاروبار د سمرہ جواند دی فَبِ اَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَسْبَكَمُوا نعمتنو در افتاسو در روغو اے دوارا نغافلی دا قرآننا مخالفی دا رحمان دا افتاسو دا اغیر تقضیب اثر دی دیتے پور دولس دلائل اقلیہ او تنبیہ چدا اللہ دا نعمتنو نا شکری مکوئے او نبی علیہ السلام ویلو چہ پیریانو خودداخ برکولا چہ لابش ام من عمی کرت بنا نو فلک الحمد الله موستاپو اس نعمت بندینا شکری نکو استاد پارا حمد فلک الحمد استاد پارا حمدو ندی سناگانی دی اتعریفات دی نو تا سون دا وای او ضرور دا چیووی لشی بہتر دا چیووی لشی ندین روز تو مختصر تمہید او پاری کی دری خبری یاو عجز دی سقلان او عظمت گورا جلال گورا اکرام گورا غزا چیغا رحمان عظمت او جلال در رحمان او بیا احتیاجو دی سقلینو علر رحمان چطول اللہ تا محتاج دی او بیاګې پس ته خوېف فو طريقو کله من علیها فان ټول هغه کو چې په دې دنیا کې ری هغه دې فانه کې دن کې پناه به راځي پات کې ګنا و يبقا وجه ربك او پات به شي مخ درفتا ذات درفتا ذل جلال والاکرام چاوند عظمت او درایزه تو صرف د هغه ذات با همشې نور به ټول مخلوق پناه <تصفيق> نو کتانن د الله دغه توحید او قران او نمنه انا شکر دې وکړم استاد بیا صحابي فباي اي علا يرد بكم ما تكذبا فاشفقكم نعمتونو در استادو د زيب کو ادواله انسانان کفريان د دنیا نه پناه کېغه اخرت کې د نيران تاسو چې مدلو مر دنیا کېو د دنیا نه وبتاو باندې او اخرت کې د لبی اورته يار دي نداد داد الا عظمت ذکر او ای جوز د بندانو کله من علیها ف چسوق دینه پنا له برازی پات کې دین کین دی یا صلیهو من فی السماوات والارض صال کی دلانا او سوج با کی افسم کو کی کل یامین هو فی شان هر وقت الله با گو بطل شان کی او تصرف کی دې دې دنیا کې انقلابات را ونی او هغه ذکر کړه مفسرین شا شان دا لنسری ایو جی مداعیہ و یعتی سائلا و یفک عنیا و یشبیع ثقیما یو سوال گیری ادعا کوم کی आवाज قبول کی او سوال گیر لا چ سوالی دا ورکی او سو کچو کی او, دین کی او بیمار دے نغله شفا ورکی دا داین انقلاب چه بده عالم کې פאר اوس بدلې چاباندی مرګ راولې چاباندی خو شالي او نعمت راولې ژوند ولوبد کی ابي اي علي ربكما تكذبا فاصفكم نعمتونو درب تاسو تغظیم انسانانی او کې دنیا نه پناه کېږي اخرت کې دینيران در سره نشته سلامو علیکم ايها الثقلان زرداجی تاسو کوم تاسو سره اې دواړو درنو پیريانو انسانان دیو دې درته اندي وګوناو سره سنا فرغمانه پورا توجه کول او حساب کول مون تاسو ته توجه کوم امه تاسو سره کتاب کو استاد د عاملونو فب اي اعلی ربکما ذکذبان پس پکوم نه عملته نو دراغه تاسو تګذیب کوله دوارا کا پیريان تاسو کې دمرق په چی با دنیا امسو دنیا نا پناکی گئی اخیرت کی دینیران چی داسی جندم تیرکو او او من او منو قرآن سنگی چی مخیوی کنا غافل ید قرآن نا مخالف ید رحمان نو پا دی باند تاسو لسزا دا پا اخیرت کی دا یو سزا ذکر شو یو تخویب ذکر شو یا معشر الجن والانس ایتو لیا دا پیریانو دا انسانانو ان استطاعتم کچرستاسو طاقتو شی این تنفظو من اقتار السماوات والارض چوزے دا طرفنو دا اسمانو دا زمکونا فنفظو نوزے کنا تصازمی خوکے و تیشے دا دویمزل تقویف تیخان طاقتم شتا لا تنفظونا الا بسلطان نشیعو تیتاسو مگر یہ باقبات شید علا کی الا بسلطان یانو شے وته مگر پتا قوت سره او طاقت خوسته نشتري وسنګ به تخت فب اي اعلی اردكما تكذبن پس پکمو قيامتونو درښتاسو تکذيب کوي دوار انساناني او کپريان ا دنيانه پناکيه اخرت کې نيران دنيانه به باندې ما زا ګن رازي درېم تسو ورحم الله আলাইکما النار رایلی گلی بشی تاسو بندی اغلم بی دور فنحاسون فلا تنتصران او لوگی نستاسو با امداد نکلیشی تاسو بادلوان غستی شئی فلا تنتصران امداد نشے کولی دیو بل بدل نشے غستی تپوس نشے کولی فب ای اعلا ای عبی کما تکذبان قصب کمو در عبس تاسو تکذیب کوادوان دو کمو عذابون نیری تو کذبان <تصح leave> او دنیا کې یاد وای د دنیا نه پناه کېږه آخرت کې دین ایران او صلورمو فایدان شقته السما پس هر کله چې وچوې فکانت وردتا کدهان لشیبه تکسرو پشان د بوذینه پشان د سره شرمنی داسې او تختې د اسمان فبای ای علای ربکم اتکذبان بس بكم نعمتو دار تاسو تنظیم کوله دوار او رکان انسانانه یو کبيريان د دنیا نه پناه کیږي اخرت کیږي اخرت کیږي نه ان ال تغبيعور ته دمو عزتما کوره چې تا عمل لري دنیا کې نو طالب خپل لږ او تنظیم فيام اذل لا يسال عن ذنبه فذل رضبني تقوز باندې تقوز باندې د ګناره دا گناه اخبر انسون ولا جان انسان او نا دا فیرنا دا قیامت اغرار دا تحبت رضا دا او تقوص نشتر دا خوبیا روستو پاکی او مقرار دا یادا چی دی یو گناه کردی تقوصی وشی یاد یو گناه با دا فلن تقوص نکی خب ای احلا اعد بکو ما تکذبان فس بکمو نعمتنو درابستاسو تقذیب کوا ادوارا چو لایق شدن او آزاد درلار کلیشه نو دنیا نه بناکئغه اخرت کئ دی نيران اوش پغم یورفل مجرمونا بسیمالم <تصفح> په جنگل وشي مجرمان په پکلو نو کو باندي چتک سور تور مخونه بئ ادا اشلیه اجل استر کی والاقدام قسن ولبشي د سرکوندو نه ادا قدمونو نا کی او دا چجی املاب و علمات کے پختے نبس راب رغبی کسر او دیو قدمون بولیو تل جانن طبیع و غرضی فب ای اعلی ای ربکو ما تو قذبان پس پکمو نعمتنو دراب ستاسو تقذیب کوا دوارا انسانانی او پیریان دنیا نپناہ کی گئی کې کیلی نیران پول د عذابونو زکر دیکھا او ذکر کی او امنام ها دهی جهنم اللتی وکذبو بی ها المجرمون دا جهنم ده اغا چه تقذیب کوا پا دیوان مجرمانو او دین منو دیتے درو کوئی یطوفونا بینها و بین حمیمن آن نو گرزی را گرزی با پمینز ده ده که او پمینز ده اوبو گرمو که حمیم خمگرمی اوبو دی خدا آن چه دا غینام انتہائی گرمش چه بس نور ده بیا نی خواب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پکمو نه امر چونو دراسته تخریب کوي د نړۍ دنیا نه پناه کیږي اخرت کی دینېران نو دا څه چل شوي چې غافل یې کوي هو قسمه تخویب کو چې څو او د الله او د اخرت نه غافل شي دغه او کوم چې او خلک د شد الله نعمت یو من خيال وسعت قدر یو کو نو ورداګي د پاره نعمتونه دي ول من خاف مقام دا دا دا دا دا دا خا. من قام او د پاره دا وچا چويره دو دملقات درفلنا دسنو يره ملاقات دملقات درفلنه او ول من خاف دبارا د هغه چا چویره د ملاقات علاوه دغه دوه خپل جنتان د هغه د پاره د جنتو ندی ډیر عالی جنتان سلسله دی خطر جنتونو آیا جنت سره د الله تعالی مند او ستو ته کرپي دا پکې اغه ذکر کېچه اګه دې رو چته مرته بهوالې پر او رفت اصحاب الیمین ذکر کی پو او قوز زراد فب ای اعلاء ربکو ما تکذبان فس پکمو نعمتنو در اوستاسو تکذیب کا ویدوارا انسانانی اکا پیریان نو یریگی در احمان جنت غوالی علیشان در جنتی آن اوزان در ذکر دیکر دی بڑا اخفل ربن یریگی ولی من خافا او سب غوالی داللان نبیل اسلام چیوی لسال کیونو جنت الفردوس غوالی او داغه شانتی پال کا وے چل دو عذاب نو یری گه رحمان نه او جنت غاله عالیشا زواتا افنان دا جنتنا سانغول ذی زواتا افنان دو دو خواندان دی را دو سانغو یله سانغول ذی دا سانگی چه ډک دی د او سوري د نمازو د سنګريخه چې مې وډکې دي ګوري ګوري او سوري د نمازو د خواندو لري طبي اي اعلی ربكم ما تكذبن فاصفكم نعمتونو ابشارتونو دراستاسو تغذيب کاه دواړه انسانان یو کفريان نو يريګه د رحمانه جنت واړي عالشان چاله د رحمن د رحمت او د زیند نصیب فيهما عينان تجريان پا دی جنتنو کی چینیدی روانی دو بو انتظام بکیم شوید مکی دمیوزی کروکم فب ای اعلی ارد بکماتو کذبان فاس بکمو نعمتنو در افضاسو تغزیب کو ادوارا انسانانیو کپیریان نیریگ در احماننا جنتوال علیشان فی امامی کل فاکهتیں زوجان پا دی جنتنو کی هر قسم بیویدی او چه الم دی نور قسمون اللہ ته الم دی فب ای اعلا اردب کما تکذبان فس بکمو نعمتنو درستازو تغزیب کوئی دوارا انسانانیو کپیریان او یریگ دررحمن جنتوار علیشان او چر مخالف نشے دررحمن خواه رسطب اخر کی خلاسات کی بیا وائی متقئین علا فرشن بطا من استبرقو تاکیاو همکی باقی فرشنو بانده اپاقی بستارو چه استارونا داگی ده غٹو ریخمونا دی بطاین رو چه اگا نورنی اومدتون ده ده پاسا بسنگ گئی چه دیکھو اگا لاند استارونا چه و تویدش نیاقینا چه اگا با ده دینام بیرخیسته جنتاین دان او ميويد جنة نبان ازديوي بجنة ياروتا فبأي اعلاء ربكما تكذبان فاسبكمون يومتنو ترفس تاسو تخذيبك ويدوارا انسانانيو كبيريان ياريكاد الرحمن جنة غاري علشان فيهن قاصرات الطرف بديكي داسي حوريدي شباند ساتن كذيخ قلو نظرون للا لم يقمد هن انصن لذلك يجب أن يكون هذا الناس قبلهم ولا جان لا يجب أن او هذا الناس لا يجب أن يكون هذا الناس فبأي آلاء يردكما تكذبان فقط فكما نعمتنا في ربس تاسو تكذيب كواه دوارا إنساناني يكون كفيريان تكذيب لا تكذيب بلك ياريك إذا رحمنا جانت غالي علشان كأنهن الياقوت سِرِي عَلَى ياقوتٍ لآلئٍ والمرجان أم الغريب فبأي آلاء يردكم تكذبان فاستقموا ليعمتن دراستا تكذيب كذا ولا انسانان يكبيران نو يريق الرحمان جنات غالية عالي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ندا بدلا دا احسان مگر احسان ندا بدلا دا نیکے مگر نیکے حدیث کے احسان ستویلو چطا دا اللہ دا سا عبادتو کی لکتی چیوی نی نو گولا چکلتا عبادتو کو ندا دا غی بدلا بدائی چطا دا اللہ پل دیدار نصیب کی او معنی کئی هل او من ان عمد علیه بالتوحید اللہ الجنہ دا حدیث د نبی علیہ السلام نا دا جزاو بدلا دا غچا جماع پی افتان کرنے با توحید سرا مگر جنت تو اغلب جنت ورکوم فب ایئی آلاء اردب کما تکذبان فاسپکمو نعمتنو در افسدازو تقذیب کوئی دوارا انسانانی او کپیریان یاریگیا در داگه بیانو که خلقو تکلا دادا اگه خلقو ذکرو چه اگه دیر نزدی و مرتبه کی نور دی جنتون هم دیر شان دی داگه شان نور نعمتونو ذکر کئی اتا قسمه ومین دونه جنتان او سیوا د دینا نور جنتون دی صد داگه ذکرو شو او صد نورو ذکر کئی خواه فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس پکم او نعمتونو دربطاسو تکذیب کوي دوار انسانانو او کفرین نو تکذیب مګوي یاریګه درحمانه تمه اوکلې د جنان الله تعالی جنتونه پیدا کړې دا هیمه د ساته مدحمتان دیر ګور دې څورخ دیر شنوالینا تور په نظر راځي مدهامتان دمرا قردی چه دور پا نظر رازی توخ کاری دردیر شنوالینا فب ای اعلی ربکو ما تو کذبان فس پکم نعمتنو در ربستاسو تغذیب کوئی دوالا انسانانی اکا پیریان یریگی در احمان جنان فیهما عینانی نفضاختان فدیکی چنیدی پواری و هنکی فبأي آلاء ربكما تكذبان فسبكما نعمته ترفتا سو تغذيب کا ہے دوار انسانانی و <تصفيق> ونخلو او کپیریان نو تکذیب مکه و ہے یریگ در رحمان تمو کلد جنان دا دغه په سپټه یې سندې صرف نوم کې او شان د ښا فب اي اعلی يردكم اتكذبان پس پکما نعمتونو دروستاسو تغزیب کوي دوارا انسانان او کفریان یریګه د رحمانه تموکل د جنن فيهن خيرات حصان ودي جنتونو کې ابدي ګلشنونو باكونو کې والا او خیستا شکل والا دیری مزیداری فبا ای اعلی ربکو ما تکذبان بس پکومو نعمتونو در افتاسو تکذیب کوئی دوارا انسانانیو کپیریان نیاری در احمان تم اوکل در او جنت واری علی شاد حور مقصورات فی الخیام حوری بندساتی شویدی فخیموکی په سېین ذکر کوي جردین مانمېږي چې یو زنانه ذاتو حسن او دغه عزت او دغه مقام په دې کې چې هغه په پرده کې یوغه پټې په دې کې نه دي چې هغه دغه شانتګ ورس ولي یو حری پرده کې مغصوراتون پټه او یو خری لري هغه خو زا دې پرده نه کېو دین نه فبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَاسْبِقُوا مَنَامَتِنَا ذَرَفْتَ أَصْوَ تَكْذِيبَ كَوَادِرَ يَرِقَادَ رَحْمَنَنَا إِنْسَانَانِ كَبِيرَيَانِ يَرِقَادَ رَحْمَنَنَا تَمَاكُدَ جَنَّانٍ جَنَّتُنَ تُوَلِّجُكَ جَنَّ لَامِيَاتِ مَغْنَنَ إِنْ صَلَّ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانَ إِنَّ اداسی چې دی چه باغی گواری پیریان ندی راغی لی دنیا دا پا دی پیریان امرادی پا دی دیر خبری دی کنا دا جنت خوری پا دی پیریان نرازی ولی اگی بندی ساتلی شوی دی لو کدازانانا بندی ساتلی شوی پا دی بام بیا پیریان نرازی پا بی ای آلاء ای رد بکو ما تو کذبان پا کمونی عمد نظر افستاسو تقریب کوا دوارا انسانانی <سؤال> <ao> او کپیریان نو یریگی در احمان او تم اوکلی در جانان متقی اینا علار افرافن ناس بوی تاکیا و بوی پاگی پرشنو بانده خضرن چشن رنگی دی درسی مسندو نده رنگی دی ویعب او قالنو نده خسان چڑیر عمده دیو خیست دی سمرخ پلی نعمتو فيمنا صادقين ما تشييدوا جيافا فرشن دي راغيت يعرف را في نويه او شين رانغي بلغا قالن دي دريدين حصان دير عندنا او دير اسف فبي اي على ربكم ما تكذبان بسكمه نعمتنا درستازو تغذي بكا دوالا انساناني كبيران يريكه الرحمان اتم او کے د جنان او کو غوا لے جنتنا توحید او د توحید او بیان دنیا کې داتا کتاب را لګلې د هغه بیانو کا اوغه بیان دي تبارک اسمرک ذل جلال و الکرام برکتو ولدی نوم درځه چې غوند عظمت او د عزتو نوم د الله یې د هغه داسې صفات یې سم اصل کې نخه طويلش نو دا ځ صفات د الله چې په موصوب باندې دلالت کوي نو الله صفات لکه خالق شو رحمان شو چې هغه په بهترو صفاتو باندې دلالت کوي نو ذکره سوره الرحمن او اسلام کړي د ځان چې مسلمانان یریګ درحمان جنت غوړې عالی شان چې بچې د أقرأ أنت لن يصدير حكم ورد الرحمن كيف يأني كوي أرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا صورت الواقعہ نزول کی فصل صورت اطحانا مخ کے صورت کے مسلہ ذکر شعوات تبارک تبارک اسم ربک دے صورت الواقعہ کے امغم مسلہ ذکر کی پل فصل تسبیح سرا فصبح بحمد ربک او ذکر کیه فاساد بیح بسم ربی کل عظیم و دا سره مخکې کی ذکر شو دو, دو جنتونو دی صورت کې دا غیر فارد و قسم خلق ذکر کی سابقون و اصحاب الیمین دقشان مخ کی عقلی دلیل ذکر شو مختصر دی صورت کی تفصیلن دلیل عقلی ذکر کی یا مخ کی بیانو در احمانیت در اللہ <سؤال> دل تک ربوبیت ذکر دی دعوه در صورتو فساد بح دسم رد بکل عظیم دخپل رب دنو مپاکی بیانوار صورت کی دو بابو اول سپک پانز رستم پولی دیکی اس بات در قیامت کی پا علاماتو سرہ اس بات سرد علاماتو او بیا او دو قسم خلق ذکر کی جنتوالا او دو قسم او ذکر کی جاغا جا محروم دل جنتنا انو دری فرقی دو اول فرقی لفظ بدلیو جزاگانی ذکر کی جاغا جا السابقون نی او دو مصحاب الیمین جنتیان داغی دا پارا بدلی جزاغانی ذکرکی اتو او بیا با داغی درے مرد زکرکی داغی دا پارا سزاغانی دی شپاک او بیا داغی وجہ ذکرکی علت عذاب او زواجر دی پینکار دا قیامت سره او عیوب دی داغی جہنمی آنو اذا وقعت الواقعہ کلا جو واقعاش واقعیا کې دونکې دا اسباد د قیامت کې نم داغه واغه علی ما لري نوم نوکي ځکه چې رنګ شک نشتا وقود د ريقينې وقور کلا جو واقعاش واقعیا کې دن کې ان قیامت لا يسلي واقعاتها کاذبه نشته د واقعیا کې دو داغه لرا دروغ هغه کې دروغ نشتا سوک دروغ جنون که غیل رنشتا چه دروغی که او رنشی یو خو انکار کولی راگینا نا غلان نخبره یو اغا دروغ کولی چه رنشی یا نی نا یقینا چه رازی با داگی وقوع دروغ نشتا دروغ جنون که نفس نشتا چه دروغی که او رنشی خواف اغضاتو رابعا خکتا کون که اپورتا د چا او چتال بهپه با رست کارهشي او د چاقطواې زلت بهکاره شي پاغ مانې د خپلو عملو مناسبه خااف باتونقطه کوونکې د ډیر قوو لره را او چون کې د چجرات چالووررکې دا دوواره قسمه خلک به ذکر کوي یونمونه د خافتون چګله دا خلکقطته ذلیل ذ ځکه دنیا کې ودا فررق اندیازونه شکه وټول یو شان کمزور دي کته غړنه دي شي اجه ده غړنه دي چا هه برس ته اصل حقیقت با قیامت کې ښکاراکي دغه شان ناراحتونه مونږه یې دعا ایدارتل ارض رجا کله جوړ لړ دی لازم کا ولړ زل سرا کله اجړکول شي ولړ زل شي لازم کا و بستتلل جبالو بستا و والو زولشی دا غرونه بالو زولو سرا ميدا بکلشی بستتلل دل دل بشی ميدا بشی صرف داسی با پا نظر رازی دی فیزاکی لکه اغا رنگی نوڑای چوالشی پا ماشین اوزی پاگا که بورو لوزی دا غرونه بداسی شی و بالو زولشی ميدا بکلشی فکانت هبا امن بسا نشیبا جولا خورا ورا فاوکی بدا سی پا نظر رازی و کنتم ازواجا ثلاثا اوشیبتاسو دلی دری قیامت پروز بطول مخلوق دری دلیش ارستی قرآن وزاحت که چکمی دلی فا اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه احباس خاواندان دخی طرفو سخشان والدی خاواندان دخی طرفو چعملنا بوبلون په خیترف ورکی ديشي او دغه شانته چشم را pore اوا سره تعلقات دي په قیامت میدان کې نو د خیترف نه وېدي سره کړه نا جانب طرف تا ادا سنورم نہ مونې ذکر کړلې هم بس ترې ما اصحاب المشئمه او خواندام دا گست طرف و سبت شانده دا گست طرف والاو ساعملنا مهموطا با گست طرف و ملائک بے راقیوم سو دا گست طرف نبینیوولیو دیر بد حال بی وَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اغا مخکی دنک دنکی خلقو چه مخکی دیپ دنکی وَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اغا مخکی خلق چه دیرو چتی دا صحابو الیمین نو مخکی تلی فاقبلو اعمالو کی پل طالباره کې خدماتو کې نړی غموخ کې داسونو نړۍ کې مرتبه له شهرت کې او مجدتي علائکالمقربون دا خلقا نزدې دې په الله تعالی مقربون دا اوچته اول لړان اصحابون د دې لپاره چې داغان ذکر کې اخرت کې په جنات النعیم او جنته او د نعمتونو من الاولین دا جماعات تولید دلال درمبرو خلقنا وقلیلون من الاخرین او لغون تبای درستانونا اولین چمخی قومون کم تیر شویده یو قول داری او آخرین دا امت تی نمخکنو که دیرو او رستانو که لگده یادا چه اولین دا هر امت اول تبقا او آخرین دا دی رستانی ندرستانونا کام دی او پاولنوکی زیادت دی خصوصا مفصرین ذکر کیچی دادا انبیاء و طبقه من الانبیاء والرسل و الصدقون و الشهداء ابن کسیروی انبیاء دی رسل لی صدقین و شهداء دی دا خلق صدقین و شهداء دادا امت پلان دی تقوکی خکت و تقوکی لگی او پاوله طبقه چې الله په دین کې لري مخ او تعلیماتو د پیغمبر تنستی نو هغه په کې لري د هغه خلقو علي سرور ایم ماضونه ایږي پاره تاسو نو چودل شې د سرود تارونو نه ماضونه چې د سرود تارلو باخه است جوړ کړی شی وي نن وګوره دنیا کې دا پلاستیکی کډونه अलंकार څنګه کوله ښکاری نو چې د اخرت کښونه شه تارونو باندې وودل شي هغه تختونه <تصفح> یې د بادشاہ د پاګې باندې ودي متقابلین تا کیا وهونکې کی به یې پاګې باندې مقامخناسی او بلطا متقابلین یطوف علیهم گردش په بدی باندې ولدانهم مخلدون هاشمان الکان همیشه گردش دلون دغه همیشه دي مخلدون همیشه به الکان داغه د عمر د پیرې دو سره پاره کې فرق نه راځي نه خستاو مزیدار وای هميشه د پاره مخلدون پدغه عمر کې ویلدار بیا کوه به او اباریق په ګلاسونو سره ابه سره اب خوري او خزه بیر اغستي د شرابو او د اوولار سره داکي وکاسه مم عین او کاسه دکد شرابو خالصو معین خالص شراب لا يصدعون عنها تنبا سر در دې راځي باندې تاګينا ولا ينزفون ان ربك يخديكي بهوشه په ناراضي چګړې وړې وې بکواس خبريو کې وفاعات مما يتخيرون او ميوي د اګل یعلسن جديبه خوخي فاكهه د خوان نپارا لذیذ میوي مما يتخيرون <تصفيق> دنیا کیون اغا سیز خلق و تخوخی چوچت خلق معتبر کیو منتخبی کی ناغمی ویبا امداسی و مما اشتحون او وخا دمارغانو اغا جردیز لبیغواری اشتحابی کیم و حور نعیم کلج او و معقولات ذکرشو نو دو جنس دا تسکین دا پار والو منتظام او حوری بوی و دسترگو والا ان سالل لو ال مكنون بشان دار ملغلرو چپټ ساتل شوی محبوس ساتل شوی تاسو صباح خستابې جدا ام بما كانوا يعملون ذا بدل را پسو داغان شریکو لا يسمعون فيها لغوا ولا تذیما نبوریدې به جنت کې به هدا خبرې ان لغوا به هدا خبرې پکې تعظیمن ده ګنا خبر پکې نسته الا تيلا سلاما سلاما لیکن وینا به طرف ته سلام ملائک سلام چې سلامتي اډو وعليكم السلام کوي دي خپلو کې الله تر طرف نام سلام عليک دي سلام به اوري سمره قیمتي کلمه زکه هو د مؤمنانو په اخلاق او کې داو غرهول چې ملاقات کوي او بن سره يا رخصتي سلام کوي چده کېدل ولې ا سردې ولې برکت دې زها پورې زکرو شه د صابقین او لري لغ بدلې او بشارتنا دائمہ دل له ذکر اصحاب الیمین واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اوه دان د طرفو سبه تر دې خواندان طرفو فی صدر مقضود وبا باغبیر بیا زغو کې وطلهم منضود او پکېلو جختو کې او زیاتو کې مندود سمچ دنیا کې تد کېلو و همبخت غوري چې پور پور باندې درځوني خاتلي دي هزاران دي دغه شان تر جنت هغه ميوي هغه هم ډېر جختو جختې ډېر زیاتې مندود اور ډېر ښه او پکې تیاری په ذل مندود او سوري اوګدو اوګدو که اسد او اخلاص کو اصل کالا او چې کومنده وينه هغه نه وته نشي یا خسته سوری وګ دا وګ دا و ما ام مسکوبه او با راځیدونکو تازه دهیونکو او باګهاتن کثیره او میوې ډېره لا مقطوعه ولا ممنوعه شنبا ختمیدونکو انبا منکه دونکو ختمی کی او نبا میوې ختمی کی توبه او سمره نام بیر بی ازغو مخذور دنیا کې به کار یا خورایان اټول لاس د ازغو ډکشه ځاړو تل از کین ته ځګر کړان لرزنو لازم نه ډکشه وي دا ازغو دوی هغه ځان بچکل ورده خبرونه دا اخرت کې ورداځي بیره ورکړي مخذو چې پاره کې ازغې نشته بیره بی ازغو وطل همین مندود او کې له د مزو مندود جخت جوخت یو بل سره او دغه شانتي سوري وګتو وګتو چاري با آرامي رافتي د مزغو او بوته وګوره سمرا تازه بهيدن کې میوه نه حت کې لا مقطوعه ولا ممنوعه نو په خوګداوي چې بس تر شو غرغوټي ته کې سيړي جگه د ماو کې دال نشته ممنوعه دامنوي چې صبر وکې امانه کړئ فروشمر کو آزاد دې ستري دې دنګيري او سوترت کې باغ جواب کې کو څوک دې دنګيري خو جو به تاسو څنګه جواب بار دې تاسو وخت تاسو خې دې ابدا د باغ په لرهه کېږي او تیارې دې دا فروش نمراد ارا فروش واني ا دې چې په کنا ملګر او ساري نمراد ته ظهورې دې چې بوچو دې ستره انا انشانهن ان شاء یقین المنگ با پیداکو دی لرا پا پیدایش ترا جنتی پیدایش انشاء احنا بہتر پیدایش فجعلنا هنہ ابکارا نوبا گردو منگا دی لرا پیغلی غروبان مینے باقلو جنتیانو او مینون کیا گی لرا پاکپل غانا غروبان داد اگی صفت جنتیانو ارتاو گوری نو دی غباسر امینے اغیقی با داس حسنی، داس لچکو کششوی، چی دا جنتیان با بزان بانده مینی، غروبا، اطرابا، همزو لبوی، لی اصحاب الیمین، دا پارا، دا خیطر اپوالا، من الاولین، دا دلیر درنبانو خلقن، و ثلت من الاخرین، او دلیر درستانونا، سابقین قدر مخیو، دا چی دی پاول تبقو کم دیر دی، شتا، داروکو دیر دے پکاروچی دیلی کلے ہوئی سکتا اگر دیسی پتے کنے لی اصحاب الیمین دریمہ پر کرکی اداغی پارا سزا گانی و اصحاب الشمال او خاندان لیکن طرفو سبت شان دے سبت حال دے طرف والو فی سمومن و حمیم فگرم کی بوی افگرمو بوکی فی سمومن وسکه مې طاغه ګرم بادونو کې بړاسونو کې اګه باغتۍ او ګرمه وبو داسې وبچه خټ دلی او حته رسې دلی دې ځای ماسا زار دی خو دنیا کې چې لګ تنگ شي نظروي ايم ان هارت واټر ځکه ګرمه وبو کې مې لګ تنگ شي وېم په هاوره دا بیا <laughs> <laughs> دا غینب خیال کرو چه اللہ دیو ساتی ایمان رو را یقین و کا او پا سورو کی باوی دلوگونا ظلیم دا سوری ری چاگر دوونی یخ سوری نری می احمون دلوگی سوری ری ناو سا پیدا نکی لا باردیم ولا کریم نا یخ دی او نا دا عزتی سا پیدا نکی داو چه بنده پا یخ سوری کنانستی و چط بس طرمان دی نا عزتی ناقصر او شاید او لگی نجوڑ شوید او او صور او ناقصر او فیدی و دا خیر ندی، او عزت و دا او عمده ندی انا هم کانو علت ذکر کی دا عذاب نور عذابون رستو ذکر کی همینس کی علت خی یقنان وودی قبل ذالک مطرفین مخیر دینا مست و دنیا کی مطرفین دیو دیر مستی کولد او پا هر نعمت سوالا پورا کرو وذالا الله شكر ينوا ذاك ما <تصفيق> كانوا يصرون اوذ جه مسال على الحنف العظيم طارق النار ريبان دي تشرك دي غلا ليبان دي قسم دي يمين الغموس ور قسم نبي يقول <تصفيق> بار خبر قسم قربو ماملو داشان لوي غنا قران المجيد دي جاي كده कर كده कहना يقولون وقلنا كنا ترابا وعظاما وقلنا لدينا أمرشه وقلنا بخوري ودكي رواسط شويه وإننا لمبعثون ونبب يقول لك وعباءنا الأولون ومشارعان زمون رمبانيين قل إن الأولين والآخرين وارتائقنا رمباني ورستني لمجموعون خامقات صبع طول راجة مكرشة إلى مقاطي ومعلوم هذا وخ هذا زيد وعديتا نرواد يا معليمي بيقات زيد الوادي <تصفيق> اغيتاب ارجامكم فما انكم بيعقين انتصوا ايها الضالون المكذبون ايكمرهانو اي, أي تكذيب قوم بالقيامت لا ياكلون من شجر من ذقوم هما خارون كما يا داغون يدقومنا فمالئون منها البطون ركون كما يا داغين كيدلرا فشاربون عليه من الحميم از کنکی د پاسا باگی بانده د گرم او بونا پشاری بونا شرب الهیم از کنکی بایده پشان دست کلو داگی اخت گیشوی علی ونی الهیم یو بیماری ده چه بوخ بانده رازی چه دی پا ڈنده ده ابو خرانگ او لگی نبیاتر نوچتی دم را ابو اسکی چه بس ڈک شی آخر ده چه ختم شی دم را دیر ابو اسکی آقا ابو اسکی نوسا پیدا خونور کی تکلیکی که بے کلمه و خذاب و سذاب و درستی هاگا نظلهم دا مل مستیاد دیداد روز د بدلی دا دا دیگا مل مستیاد دی دی قدر نوکل دنیا کی د اللہ ده کتاب او د قیامت بارکی ستیاری نوکلی نن داگی مل مستیاد داشت تو گورا سمرا سذاگانی ولا ذکر کلی چه پسانون کې بې حمیم کې بې اسوره بې له احمومنا او دا شانته دا ویونې نه با قرايف کې سزا کوم نه پیټه بډا کې کار بسس کې د شپګل سزاګانې شو ايلت نه وګوره شرک یې انکار د قیامت نه کړه او ظلاله کې اختهو تګزیه یې توحید یانمنو دلایل ی د توحید نمنل قرانی یانمنو مداهنته کو پیمان رولوب رو دین کې دا رښتو ذکر کې اونا ناشکری کولا سي ذکر کول رښتو دي ناکاره په څون را روان دي په دویم ځل ذکر دایږي کې دځای پر اول حساب رښتو دویمه حساب کې دلایل عقلیا نحنو خلقناکم فلو تصدقون مونږه پیدا کړی تاسو نو ولې تصدیق نکوي قیامت شوالون <سؤال> پیداکولے شن بیان شوکونے ابرا ایتم ما تمنون خبر را کہ اگر تاسو او کور زوے منے لالا تمنون استعوذو پیدا ايش اگاول نحن الخالقون چ تاسو پیدا كون کی ادلرا يمونګه پیدا یقینن چې الله جوړه اونکي له قدرنا بینکم الموت یقینا مونږ اندازه کړې په مېن استاسو کې مرګ او ما نحنو بمسبوقین الیوم انکم ذوری واجزا مونږه عاجز نه یو دسن بدل امثالکم چې مونږه بدلکو همثال استاسو شکلن استاسو بیا هم پیدا کو پیدا وی پیدائش یا دنیا کې دله سزا درکو او شکلونه بدلکو وَنُوْنَشَأَكُمْ فِي مَالَاتَ عَلَمُونَ او پیدا کتا سو پاقا سو کی پاقا شکل کی چتا سو نپوئی گئے چو سبر صدر نجوڑ کو زمو قداء قدر اچتا نوولے انکار کیوئے کد انکار عادت دیوگرزو بازان کی نوی ارئے گا چلی در نصبر سوشی جوڑن کی سرو نه ولسو استرګي ولسو روانو چارو لريکه نو ول نه الله قدرت نمونکر کېږي ارہ قیامت نه انکار کوي ولقد علمتم النشأۃ الاولی او یقینا فی جنتاسو اگر پیداې شومبنی فلولا تذكرون پس ول تاسو عبرت ما چې پاول زری پیدا کول شوې نبيان نشي پیدا کولې دامن سره ګرانه خبره استاوجبه ذهن دامن نه پیدا کړو اوونه په کله سترګو دلته ولا حواله اځ خبر راشه بیا انکار کوي دا څومره جهل لري انت چې دې طریقہ د ما بک نو دوه قدمه سولې جن شمتلی نو لانی زاته یاره دې خوانه شمتلی سچاندې نو یو کار چې دې بښپله کولې جو آسان نه او ځا کوبل دې دا ګنن انکار کې تدانه شمتوله اځ نه سالوایو زمیدار یو پتی گوڑو لیشه آخوات اتوارا شلیم گوڑ کنو اگا نشی گوڑو لیشه چیزا نشم کولی او سکران خون دیکنه بارحال دا خود انسان خبره اللہ تو خو سمشکل نشتا جو این دلیل عقلی ازرائی تم تحرطون خبر را که اگا چه تاسو فصل کرائی این تم تزرعونو ایتاسو زرغنوی دیلارا ام نحنو زارعون یا مون دیلاری وزرغنوی لو نشا لجعلناه قطاما خامخه او بغرزو دلر ټوکړې شوه مېد شوه فضلتم تبك هون نو بغرزه تاسو ټوله را شپې کرمنباي هي تفك هون تاسو شپې کرمنباي ا اسبوه اي مال دولت بلابس درایشنو قرضونه واخلاص کو دمه بشو حاینو مون خو بیا دغه شانته پاتشو فضلتم طول روز نو تاسو په فکر کې دیری تفکرهون سلیدلې کارت کې بپراته کور والے برتر ډوره او غنشي کولې لاولې دې فکر مننه کنا فصل خراب شوه دې اده شانته زمونږ بخیال کې کومه फायदा پزړه کې ناګرات حاصل نشو مو ګولې صاحب کتاب چنګورو چې دوره بوکی وجلالب 1290 ذل پر اگې 990 ناګه تاوانو شو پیداونو سوا بل نه موږ محرومون بلکه موږ یو محروم کلي شوي زموږ قسمت کې نشته هاو کني خطا یې ور پوزلو او بس نی را دا را ده خبره وبیا کوي لګیا به نجلې پیدا کړو نو شکرنا ادا کې اندره ابرايت المل ما الذي تشربول خبر را کې اغو بو چ تاسو هیڅ کې هايو تم ایت آسو نازل کلیری راورو لیری دیلارا در سپن و وریازو نا من المزن در سپن و وریازو نا براو کورا مزن و مزن تن در سپن و وریازو رب العزت شاند کنم ف دی وریازو که دمرا در یابون را تینکلی نا انسان تاوی چی دا او بو جتیس کی نو تاسو نازلا وې ام نحن المنزلون یموی دلان نازلون کی څنګه نوګره په دې ملک کې په خپل ملک کې نو داز سبب ته وینه چې پاله کې ساروی ملشی بي دیخسته او قیمتي او خلک تختې دل نه دغه خپل کورونه او کار سندر مزل کې د درې سو امینه کې نو تبو نه موټي نیوی نه نو چې الله یو کار نکي نه وري نو ځکه مخلوق کولی بیا هغه ځنو کې غېلره نو ولې دا الله ز نعمتنا شکر وکوي دا وبچاو وره الله دا افسوس دی چې خلک د الله د قدرت نه بالکل غافل شوي دي او یقینا د الله په قدرت باندې نشتا بلکې نسبت بل څه تکي څنګه قران مجید رس ته هغه باندې زورونه کوي نسبت دی اوکار هغه الله تک چ الله او خاص کرده دا چې کارونه چې هغه نعمت او دره رحمت نو ابو الرسول کوي لاو ناشا کشلې مونږه او غالو جل الله اجاجن نو بغرغم مونږه هغه لرا ترخه فلولا تشکرون ولته شکرنا ادا کاوي فلولا تشکرون تاسو ولې شکرنا ادا کاوي چلائیں نے احمد بن ربان دیکھو نشکر ادا کے آو سلام ہم خبر ہے تم نے الی تورون خبر ہے کہ اغول چتا سو بلاوے تم تم ان شاتم شجرتہ ایتاسو زرون کلا ون ددی نحن المنشیون یا منگ پیدا کون نحن المنشیون من پیدا کون کی وہ نے چ ویل شو چار ابو باغی باندې اور بلاو اسنه سانګه بل سره یوځک کړه سر. چې بېلې ته آرونه به دا خلانو نقصان کې هغه به اور بلاو له تر تر کې سره نحنو جعلنا تذکرتن یقینا منغا غرغول لیدلره واظنته حتو هم تعل المقیم او پیدا د فارد سنگلوالو د فارد مسافرو مقوین سفر ولا سنگلوالا <تصف> چې به روح له غزارنه د اوسړي جګره کې سو وخت تیرې نو خامہ حاډه به ورسره دا الله رب العزت د هغه په اړه پیداګر سولې دا ذکراتان چای براتو ګورځي چې داور دنیا ورې او دا ګرځاګرته سرپسچن کو کلچ په دیور اسې دي او په سلوور مدرسه توحید کې سبق زده کو یاد خپل پیدا یېش افرايتو ما تم نون دويم پټي تلاره زمیدارې له کوله افرايتو ما تحرسون ناگیت رسوچ نکو جدا خدا پتکلا خدا نور و کلابت بکی چارا وستد او درم برا و بور واریوزو تا فرایتم الماء تشربون او سلورم مدرس رو توخیدو او ادارت توخید خدرتی دارتی طبک ازدک رکولش فرایتم منار اللذی تورون اغورت او بور جتی بلیک ایک استاد پار ای برد تی نو پا سلور <سؤال> و مدرسو که رو سابق <سؤال> ازدکو ناشو اس بیانو که اسبب دسنا ربک العظیم باقی بیان ما پنون درڅا چلوې باقی بیان کته درپلره څومره مدرسو کې ته تعلیم زده کو کنه مثال دراو کون ځهن طالب علم دی چاله میکا او کاو دا خبر ذہن کې یاد اوساته هغه تبلیغیاو اجه بیا راغې و وسه فنانو ته تکرر کوم چودري زنو باندې خطااو اجه جوړ نشو نو ویو چرنا پاتاو نه انسانانو کو بیا نو کېدل پاتدې تا ما بلز بکړه واسبحه نو څو یې کنه ولي خاموشي پلانيت ير عالم دې او دې نړۍ علم کېلې ها عالم دې نو هغه چې تر توحید ما سلامونکلا نباظاو دغه نه خنونو الهلمه ډیر زیات پرځه او شیرونو ته او یاد دی نو سه او سه مکالمیه ياس محاوره ته دي خبرو کی وي بیان او کر توحید و صبح دسمراد کلا عظیم بیان کا په نند رتا چلوي دي نو ميه پاک دي هرک سم شريك نه صفات پاک دي اسم ذاتي هم پاک دي الله ذات پاک دي او صفاتیه پاکی پارهونه صفات په دې دنږي ځکه یا سموي فلا اقسمو بمواقع النجوم چې کله ما سلام ذکره نو د لایلو نه معلومه کړه نو سره تفصيل به په قران کې ځکه نو نشي چې قران دته کی صداقت ذکر کی د قران فلا اقسمو په حاجت نشتم قسم کومه کوا کومه د واقع النجوم 아가자윤나데 페레와토 도스토로 나와케 마타테 도르지도 자윤나데 도스토로 상가체 아가팔 말दार के नीगरावान दे बक्पल दे બનાకి기 दगशान ददा यातना नीगरा गली दे पैगंबर तरह नसे दिली बल्खान दे दिली नदाम लुजून निकना नाजिल शबी दुनिया لو تعلمون فشرت از بو یک عظیم دیر بعد تعریذ بين تعریذ دا یقینا جقسم دی لو تعلمون عظیم فشرت از بو یک دیر لوی يقسم الله وك كريم یقینا دا هغه قران دی او عزتمن نجسو کیز دغه هغه عزتمن چسوک ورته نه هستي کومز ہے کہ لو سٹی او کومز ہے کې دې خدمت کیږي نه عزتمن دې عزتمن دې سامنے او دારે لستون کې راغه کریم د کتاب فی کتاب المکنون طاری کتاب محفوظ کې له محفوظ کې اجازه نه راغله دنیا ته لا یمسو الا المطہرون last noli dilara magar pak khalq chmala ek de aglo he maghbur tawassul nazil malaik ze pak malaik da shan duniya kyo aga sok be raqli cha aga wi pak illal mutahharun da bew da saina pak re da shirk na pak re da gunah na pak re ufaswi zikr k re da shan zehniya pak de da duniya zanoro bew da khabaron او کخن بانده بے پوئیگی تانزیلو من رب العالمین حکم نامده رب ده مخلوقاتنا اگر طرف نازل شوئے صداقت ده قرآن زکر شو منکر اغشان تنرا پاسی او سستی کئی نزجر دے افا به هذا الحدیث انتم مدهنون آیا پا دی بیان بانده قرآن بانده انتم مدهنون تاسو مداحنت کوای تاسو سستی کوانکی اے تا پا قرآن بانده مداحنت کوا سستی لیوک دې کوم څه ستنه ده پکا دې تلوار پکاره ده چوه درنده ده یی نشي وتجعلون رزقکم اګل وای تاسو خپل رزق او شکر انګم ټکا دیو ځکه لن تاسو تکذیب کوای څنګه رزق یې سره پا باندې سره خوري تاسو قرآن دا تکذیب کول دا په باندې سرهونی وله خرایکم تجوکلی یو کوم تاسو دا کوي کنه هو دا تکذیب زا عيشره دل لانه انا نتقلوه وتجعلون رزقكم شكركم غير دعاءتوا قل شكر تذكر قران لا شكر ذاك انكم توكذون تاو ديه تغريب كواي دغشان غير دعاءتوا شكر دغبل رزق الله دل داركله تكون امنت كانه شكر تاسو داو كازو تاسو تغيبو كذا الله الكتاب داغلا روحاني رزق داو موليو ن تاسو خبریا چې روان حالت پ تاسو سره تخریب ذکر کې زجر وخت د ځان کېدان فلاولا اذا بلغت الحلقوم فصلى ذات ذلك دا لشورسي داروا مايته فانتم حينئذ تنظرون او تاسو په دغه وخت کې ګورئ ټول الا قدرت الا غبا شاهه تا څنګه خپل بندن روخ اخلي او تاسو ګورئ د خپل موریت چې تاسو نو طول را جمع دی جاری سوک غلی او دکتور را جلی دی کلوولا استنیوی کلوولا سیناڑا بای حالت اگب ختم دی او د دواق پورا شوی دی نتاس خودا حالت وینے پاک پلسترگو ونحن اقرب ویلی همین کم امون دیر نزدیو دتا تاسونا ولیکن اللہ تب صغرون لیکن تاسو نوینائی اللہ هوی مون دستیو او فرسرینو دا علم علم محیط او قدرت کامله پر اعتبار طرح موږ دته ليز دی زګان سو کړې درو باباس کې چرته د بادن نارون دي ګوتې را سندل کولو خبره چسمانو تور په ځوان څه بوخي جزالت نه رات خلاصه کې دی جبري ازرائيل نه دا ځکه راځي چې موږ په سره باندې چې باندې روح درو اني ټولو ته پسروستره ګورې څو کې واپس کړې شي فلولا ان كنتم غير مدينين نه نه څ شرعی تاسو چې تاسو لا بدل نشي درکې دي غیر مديني چې تاسو لا بدل نشي درکې دي کې دي روح لاره اې کونتم صادقين کې تاسو رشتني سوکم بيان شي واپس کولی روح <تصفيق> <تصفيق> او دا <غلخ تصفيق> خبره چې خاله کوئی یمن خووب کولې دا مونته چاوې چې دې بچو اندي پکا بر کې ژوند دي, دي مونږولې دا خورې ملي بانديان وني د لشر لوکار د سپېتو کالو, کالو خبرې وکي ایپا ته bombed یې خبر بس پدې چې اځو اندې راځي و نا بیا بیا هیڅ تراتل نه دنیا نه وسړې رخصت نو ګتازه د دین انکار کوي چې موږ بدل نشتا نو بیا درو واپس کې غنډ اوللړو اغه اندګه پاره ول چې تعالی او بڅر کې دیش اعاده کې د ذکردارې درې وللو فاما ان کان من المقربین واسهرج اغدی جنید الله تمر دبا کې سابقون فرحون و ریحان دا دې فروحن آرام دے خوش آلیا و ریحن و رزق دے جنت کے خوراکونا دے یا خوشبوئی دے و جنت نعایم و جنت نعمتنو فا اما انکان من اصحاب اليمين اگر چی اگر دی چی خواندان دی دخی طرفا فسلام من اصحاب اليمين ناقی کمو چی وطنو فات کی گی نو ملائک ورطوی چی سلام دے فتا باندے در طرفا دا اصحاب الیمین جسوك أصحاب اليمين يا سلام عليك لوقت ولا ذيره ورك يا خوشالي يا مولانا دم ملائكه ورتبي سلام سلام لي من أصحاب اليمين تيه يا اصحاب اليمين تيه أصحاب, تي اصحاب اليمين إنك من أصحاب اليمين خواله كتاب داخلي واما ان كان من المكذبين ارچه اگر یہ تقذیب کونگیلی اضاالین اگم رہانو چی دنیا کی بغلط لار روانو اگر تقذیب کون دا قیامت اگر نمونکرو فنظل من حمیم دیدفارا ملمستیارا دگر موبونا سنگ چپاوالکویلو اذا نظل هم یومد دید و تصلیت جحیم او انو تلی جحیم تا جہنم تا دور دی رائی تا اگر کبی و انو نباسی و تصلیت جحیم إن هذا هو حق اليقين يقين دا خامخا حق دي يقيني شك فك نشته بالكل فصبح بسم ربك العظيم فأكي بيانوا دنوم درفس تاج الويد دوذل دعوة سورة الزكر فصبح بسم ربك العظيم مسروق بيلي من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبا اهل الدنيا والاخره فليقرأ سوره الواقعة چ سوق دا وای جماعه دلون باندې نو درو ستنو خلق حالات معلوم کړی اده جنتيانو اده جهنميانو حالات خبر دې ما معلوم کړی اده دنیا والاخره تعالو خبر دې ما معلوم کړی سوره الواقعة ادي اولوي پاتورته ولي دغه شان فضایل لري سوره زياتو دا ذکر شو ویل شي الله بزرنا رزق تانګيلر کي ولادو خبره بدهن کې ساتل غواړي د صورت کې څه کار کول ثاني چاوب الله رزق نه شکرينه کې څنګه ذکر بل رو حان رزق صدا قران دي د ټول قران په تکذیب نه تو څه صورت الواقعه پس شي نه یو وخت کې دام لولا سارا مقام کې ايو وخت کې انور وختونو کې وقرانوم لولې کنه دا شکر به ټول قران نه کې او دغه شان ده مخک به درزه ذکر او مشم څلور ساعت لپاره تنظیم کړل <سؤال> سو <سؤال> په ټی وی سو غریزه باندې ور دي نو دار زغه باله کیږي چې ته مهنته وکې اوه وسه لوګټي رتوان نو امخلص شي او بو به د تو مزياتي حاصل <سؤال> شي رزق به زمزياتي ور بالا بلول شي جته دغه شان ده نو ستاور کې باور سره بل شي نو سبا ته مهنته او احمد لم نیرو چته نه سوره تو واقع اوه تعالی عمان سلواره سوره الحديد کې جهاد او ده نه فاق مصلزه ذکر کیږي ده نه روستو د قران و مجید د سے کم بابونه چو نه پاره کې دا وم باب دے پا دے لس طولو و هم او په دې کې له سوره تنری اځه ټولو کې مساله جهاد او ده نه فاق ذکر کیږي مخکې کی سوره اول خدا صورت الحديد نازل شوید پاس ده صورت او صحیل ظالم مخ که شرک پیان شوید نو دی صورت که چهاد ذکر کی انفاق ذکر کی چه دا اوکی ده شرک د ختمی دو دا, دا پا او دا و شانتی مخ که تصبیح بانده اختتامش ده صورتو دی صورت که با تصبیح بانده ابتدا کیگی خدا مخ صورت بارکی في حديثات قرآن مجيداً في ذكر و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون تأثيراً في الله رزق و تكذبون فإنه يتجدون فرماني خلق فإنه يتجدون خلقه ونسبت فإنه يتجدون بحرانه فإنه يتجدون وجنه وإنه يتجدون بحرانه فإنه النبي عليه السلام قال أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر چې سبا د خلقونه رسول شکر گزار دی او څوک کا چر دي امه اوبه ویلو رضي الله عنه چې نبی السلام حدیبیه کې منځ او د شپې باران شو نمخ يراول خلکو ته وي چې تاسو پويګې چې تاسو رب سوي لې ویلې اصبح من عبادي مؤمنون بي وغافرون زماده باندېانو نه سبا کو چې کا مؤمن چې ما ایمان راوړي <تصفح> او چا کافر نو هر چې مؤمن دی رغاوې متره فضل الله او برحمتي فذلك مؤمنون بي مون باندې الله فضل او رحمن باندې باران شو نو دا مؤمن دی په ما باندې کافرون بالکواكب او د شرک نه دي منکر دی هغه نه او هر چې کافر دی کوبره کو دا غاسوې چې باران او مون باندې مبارکځو پلان استوري پلان استوري نو دا سره کا زیر دی فما باندې او ایمان راول دی په کا واقع د وجه چې کله الله رب العزت در باندې رحم وکړو هغه نسبت کوجه دا غبل مونږ نه باران وک دا نه چې دا وجه نه یاد سره سمو ریواج دی وجه مون دا چلو کنو لکه باران دی صورت کې بزیا تر تعلیم دی خبره ده چتا څنګه الله د نامه شکریا دا کوي هغه دا چې هغه حکم پکې اومه د سوي صورت کې داو ذکر کړې تر دې الجهاد والانفاق او انفاق به ذکر کړې به وجوه الخمسه او پنځو طریقو سره چې مال اولګه الله پهلار کې اوله طریقه به ذکر کړې چې سلاطينو په دې کې صرف هغه امانتداري نائب د افغانستان بادکه دوه نو مال ولې نه لګې دغه شانته دا کو الله ته میراث په دې کې کا آدرین قرض ولا برکت دے بدلے دلڑکئی آ سلام رب ذکر کی جدا ہو عابس شیر دنیا حضور پدی ولی دوک کی بنزم بھائی مصیبت خوف دین دبکی اگ اللہ دبکی اول کے اللہ صفات ذکر کی تفصیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات والارض پاک بیان نے اللہ اعلی رعا اسوج باسوان نو کہے ابا زم کو الحکیم اغا سورہ ورد حکمت ون والا پاک په زبان قال سرا یا په زبان حال سرا یا په دعالو سرا صلی اللہ علیہ پاک بیان اغا سورہ ورد حکمت ون والا دی صفات د اللہ شمره دا دہمل کو سموات و خاص اغلرا بشیرا د اسمان نو دزم کو جو حی میت ذن ديكول كي همل كون كاي هو كل شيء قدير اغفاريو سزمان دي قادر دي اذا صفات دي او ذا بيان در توحيد هو الاول او الا الاول والआखिर او اخر دي اول دي هر چانا چی سوكنو او اخر دي چي دول دنيا مخلوق ب فناقي تمام اغباي اغفانا رازي والظاهر والباطن او اغا ظاہر دی اغا باطن دی اغا بحر دی اغا دن دی الظاهر یو معنی کی اغا اخکار دی اغا ظاہر دی بدل ایلو سر اغا بلدی غالب دی الغالب اغا ذات اگا سنگیچی حدیث کی معنی اکلوکن انت الظاهر فلیسا سوقکا شای تو غالب استار پاس شای نشتا والباطن او تاو باطن او انت الباطن او خلی صدونه کشا او استان اقوه سنشتا باطن دا معنی شوه چه اللہ داس ذات دی چه داس یوزه نشتا چه اغد اغد علمو داس یو بیغتاو اقوه بلس نشتا محلی چه اغد اغد نظر نباهری الباطن اغد داس باطن دی <تصفح> چه بل داغن دا اقوه بلس نو دا مطلب شو. فلیسه دونه کشه چه گلی اخو اصطانسی نمچه سدن استاد نظره ده قدرت راندیده تده طولنه اخو ای. اصطان اخو اصو کنشتا داد دا اخو اصطان قدرته الباده و هو بکل شئن علیم اغا فاری و شبانده فواده هو الذین اغا ذاته اغا ذاته خلق السماوات والارضا چه پیدا کری اسمانونا وزمکا اسمانونا برا ازمکا حقا پا اندازت اشپاگو رضی کی اشپاگو لمحو کی تو مستوائی علی العرش بیاللہ برابر دے قائم دے پا عرش پیدا اکل اگر انتظام چلی صدا غدا سے صفات تی جموتا معلوم نیچو گورا سنگی از پیدا اکلی صدا صفات دیچتا ہے کیفیت تا مونرسو ایمان بپیرو لگی استوائی علی العرش یا علم ما ایل جو فی الارض و ایجا اللہ با آغازو جن دنوزی پا دیسما کھاکی تقمن تاوگولا، ما اجنیات تاوگولا و بو تاوگولا و ما اخرج منها؟ آغازو جردینا روزی فصلنا ما اجنیات تا شدنا و ما انزل من السماء، و ما اعروجو بیا آغازو راواری دبارنا، آغازو خیجی دی احکام رازی، ملائک رازی یار دیغارو سامال خیجی ادو اغانې پریا دناخيږي عملایږي داغه به خبر دی اوه ما کوم اينما کومتم اوغه تاسو را دي کوم ځای چې تاسو تاسو هر حرکت ته جوړ حال ارسو تمعلون دی والله به ما د عملونه بصیر الله تاسو به عملونه عمل دغور اې کله چې ګوره صحیحه اباره او धोका نه کړی پل عمل صحیقا لہو ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارباز شیدہ اسمان و دزمکو دا ویلاللہ درجہ و الامور خاص اللہ تعاو اپس کی گئی ٹھولی فیصلی سم رچی انسانانو فیصلی ری اگا با اللہ تعاو اپس کی دنیا کے امد اگا با قدرت کی را گیرے آخرت کے امد بل خوادت لور اول نشتا نوولی او عمل صحیقا دا اللہ قدرتنا بیانی خطف سیلم. او علماء شماری جزاو صلیر اشتو پولی صفات دیداللہ او لیجو اللہ لیلہ اینا صرف بجیزای که دمر راج مکلی خواهد او لیجو اتنوکی ننباس ویش پیلارا فی النهاری کی نگورا روز اکداشی او شپر علانده کی او لیجو ایسیت روز تور نویستا او لیجو مهارا فی اللہ او ننباس رواز پشپا کی نشپا بیوگدکی و هو علیمم بذات الصدور وغلب ودي بحالات د شنو استاد د سلو حالونه غته معلوم دي صفانا نه دي د جرم صفاتونه ول ذات کی تدا کارو کا رات بهنه کې یقینا چي پیدا کې خير او پیده ده بالله ورسول ایمان اوره طالبان ای مه الغه پیغمبر مما جعلكم مستقلبين فيها او خرج کې دا غمال نه چې ګرځو لیتا سو نایبانو خلیفګان پاره کې تاو سرب امانتداری نه امانت د سره الله غروت نوې پاره کې خیانت کوي ته ځان لیدل غوا دا بونم بغیر اوسشتنه دا اول وجدا چا وګوره مال لا لا دار کړي نو ویل غوا دا درزاده پارا اتخفک سو کې دار او امانتداری نو ته څه دا او کې چې دا ما ګټلې دا زما لري نو سومره بهتر طریقه را د قران چتا د خیکنا چدا الله در دنو خرچ ک نه هغه چرتا اخو په دې باندې فخر کوي کنه نو سوي راتاو غوورې مالدارې ما خرچ نو کوم ما اپلار مثله د زپلارې ما اوسوې زمان دواره دې اځ نو سوي ما غا به کیږي اته اخو پلان ک مكنو خرچ نو به کولو ا دنیا وی را روان او پلاره جوړې دي نیو مشو ولا مخې ورکه چتهوله ځاړي ناغي زه کجا ځانم چې چا لرسما سپري نه کوم کو خرج کیمه خرج کیمه ناغات راځه دار پورا کوم ازب د تاګ نو کوم ازب له ساتم ناګا دا کنه چرې وستا او جامه کلاوي ساتله نو دي بداوې ودا خو قران ملي او تبوتاوئے صرف سو کی دار رہتا سور وزیع سار رہتا سنگمانت دار رہتا بیاب شرم سار رہتا تو پامانت کی خیانت کی چا الله ذل ذر کردن واری کدا خلاقا مال لے نتاب فخر و لی شور اکلا اصلی گرواز جلی سو کی دار رہتا پروتی نو پتر تار دعوی اکلا چیدہ زمان دی مستخلی فی نبی مستخلی فی نبی پاس و غفظی کے خلیفہ گانو فساکسان چه مومنان دیستا سنا وانفقو او خرچوکو امنو ایمان رو رو او خرچوکو لهم اجر کبیر دید پارا اجر دلوی وما لکم اسشوی لتاسو لرا لا تؤمنون باللہ چه ایمان رو رو را بانده والرسول یدعو لکم او پیغمبر را بلی تاسو لتؤمنو برابکم چه ایمان رو را اواز در تکی شرا شیخ ایمان وروړ خپل رب مستاذ فکر خیر دی او پیدره اعمال کرا تر بیا ارسم ريديږي چې داګه حق لرګوي بداله الله نے احمد دغه نقصان نشته او تاسو پکې داز ولمکو کنه پیغمبر غوا تاسو ایمان ترابلي وقد اخذ میتاککم او یقین اغستر باهو ان كونتم مؤمنین کيه تاسو مؤمنان يوعدین رپا ازل او بيضة انبياء علي قلل نواده رتا تاذاكرا دقشان كتابون رتا علي قلل نواده رتا تاذاكرا عقل و فكر دار قلل ندورت استاذين بيدار شجيرا زموم او زقوص شجا هو الذي اللح غزاتي ينزلو چنازلو على عبده فقبل بند بند آيات بينات آياتنا واضحة ليخرجكم من الظلمات الى النور جوبة زتا صدت يارونا راناتا وإن الله بكم لرؤوف الرحيم او یقینن اللہ تاسو بانده نرمی که اونکه رحم اخو تاسو بانده نرمی که شفقت که که دا خرچ حکم ادر تکر دی نوم پاندازا بانده دا خونه چه تول ماندر نگواری نو دوی موجه ذکر که چه خرچو کگواری حوما لکم اسوشی بلی تاسو لرا اللہ تنفقو بی سبیل اللہی چه تاسو خرچ نکر پلار دا اللہ کی وَلِلَّهِ وَلِ مِيْرَاةُ السَّمَعَوَاتِ وَالْأَرْضَ او خاص اللہ تا پاتی که نو دزمکو دا مال خو تا تا پاتی که گی نا کتبین او لاستی پی خرید چو دیل بگواری گوتی ناوانه نو دا, دا, کی نا؟ دا خو تا تا پاتی یا خو میراستی پلار نکنه پاتی شو نو ستانه بوم پاتی که گی نچته ورته دا وای نه دی به وای مال بارا سره دا به می سره وی استرګه د می سره وی یوسو ګره کم نشکه د ته مال ورای اپدی خوځما جون جوړ چې دا زلر کنه بیا بسې تا هو قران ویلی نو ته ولا جواب ورکه چې نن خوستا پلاستې اخلغ درتانه استه ادا ګوري می راسته داسطا پکار نه راځي طالب <سؤال> فاتح کیږي او تب ته ځان سره یې سونه شي میراث السماوات ولل الله ته فاتح کیدلې ذا عثمان نو د اسما کو لا يا سويم انكم ندي ور ادار استا سونه من قبل الفتح وقاتل اغسو کو چې خرچو کو مخه د فتحنا او جهاد کو دو مزمنه او د صورتونو ذکر کیږي انفاق اجاهد او انفاق مخه کو زکا چې جهاد کوله کېږي چې نه باکو اسباب تیار کې او تیاریو کې د ځانګو دثا چھې امراض یاد مکه فتح حل یاد <تصف> حدیبیه چې د دین مخ کې چې خرج کړو دا وړو ده اړو برابر هه اجرسته چاو کو هؤلاء اعظم درجه تام مین داگه خلقو دیر وچتی با درجه که داگه خلقونا چه خرجو کو ممبعدو پس داگه فاتحینا وقاتلو اوجهادو نا اوکرل نو داگه اجر خونسا کام نده هاا چه مخ که چاکڑی دن داگه دیرلوی اجر ده زکاگه وقتی دیر ضرورتو غریبیمو کور پری خودل پاکیو جایدادو باغونا مال پری خودل پاکیو نو چه پاگه سخت موقع کې چه دیر انتهای اشد ضرورت نو چې تا خرج کړې دا غي مردا وړه لري روز ته چاو کنه دا غي مخاجو رساواد دي خو به مخ کنه ته نش دراسې دي وکلا وعد الله الحسن او هر یو زره وعده کړی الله خيستا د جنت وعده غټول زره ده والله بما تعملون خبير الله تاسو به منو باندې خبردار دي تاسو عمل ته ګوري چې باندې کسونه په اخلاص ته اغه اندازه تاسو سواب درکې کمه خپل کیو ویل شو چفر چکه اسوګ غلون دی په پاسه د الله مرتبه ده څوګ ور پسې پاسه د الله مرتبه کی ان یافتا سوګ ده هغه تن یو کرذ الله قرضن حسنا چې قر ورکی الا لا قرض خیرستا فیضاعفه له له پس دابو چون کی د دپاره و له اجر کریم د دپاره اجر د عزت من درم قانون ذکر کی دین یافت د پاره چلاله قرض ورک او قرض دلاده پاره اغي توي چې پای کې د مخلوق نه سغوختل اته امید نه چا زمو صفته کی یارانه سره کی صرف د الله له او ساتي امید ده څنګه توي قرض دا درد قرغب د پاره وې چا څنګه قرض په دنیا کې نه رکیږي الله عليه ورته دا څنګه نه رکیږي بیا بیا او سواد درک نو دغه خبره هدا کیخه جمال خرج کا مال الگا ولا لقرزور کا خیر دی نو دی بوی دا تاسو او زما مال سرابت کوای امارو کوای زاد کوای ما سرابت کای امارو مارو زلشم کوله خرج ما تا ګران نه نو تاسو ته چور از څو د سره چان نه کړي باڅو دار سره نه کو تا ته کو عرض کو عرض رب لیوار که قرده اجر بشی فرده ده, ده اجر و صواب بفرس شی جل اخدا دره ندرکی خود نبویی کنه خود بوده تاس و مازره حساب کنه لگه قارون تا چه خلقه اوه چه مال خرج کنه در دنیا و داخرت برخبا که مئره اوه ناغام خلقه تا اوه چه ورگه وست وز بزر وزم بطول مال دا سره چه خواه در بانده تکلیب تیر شی نو قرآن مجید تا تداوی چیئی قرضی والا ورکا او داگه فیدا بوویده بشارت مومنانو لره منفقین چه خرج کئی یو ما تر المؤمنین والمؤمناتی تاوراس چو بوینیتاو مومنان صلی هم مومنان زنانا یسعانورهم غین ایدیهم چه من دی بواهی رانا دادی دا او خی طرف دادیتا دا خی بہتر طرف کنا بلده چو دمال پخلاس ورکلو نگاس طرف تیارو خبر شبینو دارنا غانبی وصرف آخرت کی بشراکو ملی اوما زیر واقع لیتا سنن وز جنتون داگ جنتونو تجریمن تحتیل امحارو چه بھئیگی بلاند داگینا نهرونا خالدینا فیها ہمیشہ بھی باقی کے ذالک هو الفوض العظیم دا کامیابی دلوئی دا کامیابی خودی طویلشنو چه جنتون اولور کلو او دا عذاب و دا مصبت میں پامن کلو دلو زیر والا ملائک و ارکیخ و